Opa, ratxaldeon, nane? Kaixo Zemuz Ondo, berte, berte guaz Bai, nun gabiltza, a ber, jarri, gai, jarri gaitzazu Kokatu gaitzazu Euskal Herriko Mapan Ba, beida, Euskal Herriko mapan, e, korrikako hibilbidea ikustemadezue, tuktera dean dagoen teko puntu, punt, puntua, eta horri ba, e, inguruan izan ere tukteratzean utzigu, mm -hmm. zinzoniko baita ere, eta kastejon bidean, eta goeneko hori patu behar da gainera ba, mila kilometroa pasatzeo ginditu gula, beraz, baina ba, ba, korrika aion erantza. Oso, onda, mila kilometroa pasatzea, bosgarren etapa gaurkoa, Gosgarren etapa, eh, irugarrena, o, eta gaurkoan Nafarroako errepidetan gainera eta ba, bueno, gaurkoan gainera e, e, egun paregabea, e, guraldi paregabearekin. Beraz, ah. eh, ba bueno, aprovechatu du, aurre inguratura inguratuta. Ah, perfecto, perfecto. Perfecto. Ikusi ditugu atzko argazkia kelur artean, mendian gora, mendian bera gaurre lasaiago izango zen ibilbidea, ez? ¡Bai, bai, bai! Guiaba, ojo, ando ahí nene, así guiñenetik que, ba, oso parajes verdinha que eh, pasa ditubla, ¿eh? Se van de guiando ahí nene eh e, baina gero ba bueno eh pirineoak e, eh se arkatu ditugu elurtuta sepulako irubi ederrak emandizkigu eta gaurkoan ba bueno ba ja eh erretiren laugoak eh esanduke metro mañagueia go kilometrok izan direla hemen herribera aldean eta etegia san eh ba masti eta orduan sendiaque sendiaque ibia alde egiten ditu inguru hortan, ez? baia dira ba, bueno, ba, euskarak eh honetan bizi duen egoera e, eh dela eta bueno, ba jende aldetik ere eh ba bueno, e, handiagoa e, suposatzen dute ez, eta ekiala ba bueno ba, ba, hauetan e, lagun gutxi baina baina kilometro askotan izan ditugula bidai lagun polita atoli izaten da aukera maten du beraiekin erereste harreman bat egiteko, beraiekin bagehiago itse egiteko, eta, bueno, oso berez egin zaten dira. Oso ondo, zuz, zau dean, e, e, Riberan zehar, oba, Nafarro guztian zehar e, laguntzen, korika laguntzen? Baina, e, bueno, gu prentxe taldean goaz, eta gu batez ez ere ba, komunikabidekin eta testi ba, testigantza horrikanen testi gantzak ematen ez nondagoen, eta egiala horreintxe bertan atzean utzi dugula ba, kobertura erazua genuzkalako, eta pixka bat egin dugula, eta, bueno, ba, hemen aurrera ba, e, reti dehiun hilun batean, abideez ikusten ditugu lagun batzukan saltopetazai ez, eta berat, ba, bueno, bat pixka bat horren berri ematen, eta batzutan, ba, bueno, ba, alaskatzen duerako horreak ba, aurrera batzera egiten, baina, bai, handoa indikasi, eta, bueno, ba, Indarrak ne urtzen, ze hori edo askotan kosta egiten da ez, onak egiten izakit. Azkenean dena, dena da oso unki garria, dena da ez dakit, bai. eta batzutan kontrolatu behar dira indarrak ze, bai jo nahi hartelu behar duko horrikak. Bai, bai, bidai intentsoa bizitzen ari zeate, zerri, jendea zuen hitxaroten eta, eta eskuzabal jasotzen. Ba oso ondo, haizu ba, mila-mila eskerre eh, konexio nengatik eh, orain gau aldean zin barezute handikaren jarraizan dezute, imaginatzen dut Baila, bai, e, korrika da guakizu ez duagetzen, e, eta sinisten ez duena, onbilatuko dugu gaur gauan bat aztejon ingurura edo, kadreita, milagro, orzan adrian ditugu bidean, eipatu bezala, e, gauet, e, lodosara iritsiko da korrika gaueko laurak inguruan, eta bai, eta, bueno, bak, gauet ezin ez duenaz, araberreke debi hartzita dute, izan ere, bakorrika korrika lehenen goztea, da, mendialdetik, kanpetsutik, berat, Aitzakia erik ez dagoan ez gara hemen eta kilom, kilometro batean ez bada bestean Euskar Elkarri bateko aitzakia ez dago, eh? Aizu, bestela ere loa eta jateko ez ez zuzikaztako, eh? Bueno, ez, ez da nahi, nahi beste edo nahi ko genuken modukoa eta baina, bueno, egia kontuan izan berra, etxean e, ere ez gaudela eta, bueno, ba, ba, beste modu batera baina... Baina egiten da, zeintzen gara alik eta ondoen zeintzen gara bai Ondoa behonde izuela eta bueno, bihar ere zuekin ongo gara Larun batean horretan egin zeate Eta bueno, e, horre gurtzatuko gea zentzilik eta korrikakoak Hor zondo, ba, ba, blenago ikusten ez horretar arte Eta bezala, ba, bihar kontatuko izuen dunga biltan Horixe, animo ba euskaderko kokotxortan eta segia horrera Ezkerrik askoetan animo Euskarri. zuen Euskaderko, segi, saio Euskaderko, ekarri, ematera Sorry right.